je naše rušenje svjetskog rekorda. Dragi ljudi, sretna vam Nova. Koliko puta ste to čuli u zadnjih gotovo 24 sata? Mi ste ovo čuli? To je znak nove godine. Nisam ja došla s praporcima sa dalekoga sjevera. Došla sam, evo, kad ispod... Blaženke, Jančić, kolegice koju daju, daju, ne znam čime tražiš, ne bi je našao koliko je divna i draga, a i velika većina naših kolega i kolegica na hrvatskom radiju. Ja sam, Tanja Rahu, 35 godina na HRT-u posebice radiju koji baš, baš volim, oduvijek I ta naša ljubav se nije... Ne, ugasila, nije prestala 24 godine, radijske godine Provela sam na glasu Hrvatske bila dugo koordinatorica programa, potom urednica kanala, danas suradnica s jednom mnogom u mirovini i onda se vratim u ovaj studio kao da sam na početku sretnem Turkija koji kaže kad je to bilo kad smo radili na radio Velike Gorici s kojoj smo došli na hrvatski radio i kad me je Voja Šiljak konstantno ispravljao s mojim vokalima, kaže šta zavijaš nisi u Turopolju, došla si na hrvatski radio. Eto mene na početku u novom prekrasnom studiju godine su se nataložile, a ja u sebi uopće ne osjećam da je to svoje vrijeme prošlo. Velikim dijelom razlog su tome predvini kolege, ali i slušatelji. Drago mi je da vas mogu pozdraviti u ovo novogodišnje jutro i to u ime jednog posebnog tima ovog našeg dugovječnog radija tima međunarodnog radijskog kanala Glasa Hrvatske i ovaj naš kanal dao je svoj obol 100 godišnjici Hrvatskog radija evo samo nekoliko kratkih podataka začeci su mu još 1991. godine u vijestima na engleskom jeziku Emitirao se preko kratkoga vala za Sjevernu i Južnu Ameriku, čemu su tada u mnogome pripomogli upravo kanadski i američki Hrvati. Kasnije i za Australiju i Novi Zeland, a čuo se i u Europi. 2001. godine, prvi put se spominje kao glas Hrvatske, bio je tada dvosatni program koji uključivao i vijesti na engleskom i španjolskom jeziku te određeni specijalizirani sadržaji na hrvatskom jeziku za hrvatsko seljaništvo. No ono pravo dogodilo se u travnju 2003. godine kada je odlukom hrvatskoga sabora osnovan kao cijelodnevni program s vlastitim emisijama na hrvatskom jeziku te programu na stranim jezicima engleskom i španjolskom, kasnije i njemačkom za međunarodnu javnost. Emitirao se na kratkome i srednjem valu i preko satelita, slogan mu je bio i do dan danas ostao glas Hrvatske, glas koji se najdalje čuje. Sjećam se tih početaka 24-satnog programa Glasa Hrvatske i dolaska u program koji sam doživjela kao svijet u malom. I danas ga mnogi tako doživljavaju, jer naši suradnici, suradnici glasa Hrvatske, posebice kolege iz redakcije na stranim jezicima, većinom su Hrvatskoga podrijetla i dolaze iz raznih zemalja svijeta. Najviše iz Kanade i Sjeverne i Južne Amerike, Njemačke, Švicarske. Do danas program je napredovao u mnogim smjerovima, no ne mogu ne sjetiti se recimo tih prvih godina od osnutka cijelodnevnog programa, kad ta mreža suradnja s hrvatskim zajednicama u svijetu nije bila ni blizu onoj koja je danas. Kako se tada krčio put? Istraživalo gdje sve Hrvati žive. Kako doći do njih? Ja osobno pojma o tome nisam imala. Posebice nam je bila interesantna Južna Amerika. O Hrvatima u tom dijelu svijeta nije se znalo puno u javnosti. Sjećam se brojnih prodjevenih noći u tom istraživanju i nekih divnih kontakata i susreta. Oni su zapravo poanta priče u toj povezanosti Hrvata u svijetu s domovinom. Primjerice, naišla sam tad na informaciju da u Usuaj, argentinskom dijelu Tijere del Fuego, ognjene zemlje, postoji hotel obitelji Mustapić koliko se sjećam obitelj iz Nove Gradiške i da je to prvi hotel u gradu koji je zapravo baza iz koje se kreće u ekspediciju na Antarktiku zvala sam puno puta uspjela jednu noć i dobit i konačno uspijem doći do gazdarice gospođe Ruže već tad je bila žena u godinama i sad predstavim se ja i pričam ja žene čula samo ono Hrvatska i prekide ona mene pa dobro gdje ste vi do sad Kaj se događa tamo u našoj Hrvatskoj? Već godinu dana nema kod nas nikoga. Kaj je vama? Dajte, pošaljite nekoga. To je bio ono razgovor za pamćenje. Prvo ono, stvarno taj, taj neposredni, spontani pristup kod nas ne dijeli 15 tisuća kilometara. I snimim ja gospođu Ružu, mom tadašnjem šefu zavrtilo se u glavi od cifre koliko je je te telefonski razgovor a ja sretnako malo djete prodrli mi do usvaje, potom snimali i hrvatskog kapetana koji vozi brod na Antarktiku, pa priču o ogrlici od zlatnih grumena koji su brački doseljenici u Patagoniju slali doma da prehrane obitelji. Eno te ogrlice još i danas, u sutivanu čuva se tamo u spomen na tu žrtvu koju učiniše njihovi stari. Danas u Hrvatskoj već imamo puno potomaka Hrvata iz Južne Amerike koji dolaze na Kroatiku, a mnogi ostaju u domovini predaka. A zadnji godinu dana svojevrsni fenomen koliko je poraslo zanimanje za Hrvatsko državljanstvo među potomcima Hrvata iz tog dijela svijeta. I ne samo iz tog. Još Malo o iskustvu iz tih ranih 2000-tih. E, uvijek se rado sjetim, recimo, priče kolegice Ivane Perkovac. Radili smo emisiju ovdje Hrvatska, tko je tamo, zapilo s temama i ona jednostavno ugugla svoje ima i prezime da vidi ima li netko njezin negdje u svijetu. I nađe Gerija Perkovca. U disney studiju, jednog od glavnih animatora, vrhunskog umjetnika, koji nikad prije nije posjetio Hrvatskoj, o njoj je znao jedino da mu je djed rodom iz Hrvatske i ništa drugo. No, taj ga se intervju toliko dojmio, a posebno način na koji je kolegica došla do njega, bilo je tu puno, puno suza i nakon toga čovjek je krenuo otkrivati svoje korijene. Toliko divnih priča koje su obilježili naš program kroz sve te godine i kroz koje smo učili o vlastitome narodu rasanjenom po svijetu. A uvijek uz Hrvatsku, posebice u vrijeme međunarodnog priznanja Hrvatske, domovinskog rata, potresa, poplava, ulaganja, obnavljanja. 2014. godina bila je prekretnica u glasu Hrvatske kad se krenulo s multimedijom, vlastitim web portalom i društvenim mrežama. Stvorili smo vlastiti više jezični multimedijski prostor jedinstven na razini Hrvatske, koji je u pravom smislu riječi otvorio vrata u svijet. Prestalo se ubrzao s emitiranjem na kratkom, poslije i na srednjem valu, a glavna platforma emitiranja postao internet. U središnju emisiju Hrvatima izvan domovine, koju emitiramo četvrtkom navečer uživo na prvom programu Hrvatskog radija i glasu Hrvatske, tu su među ostalim još tjedna emisije. Ovdje Hrvatska tko je tamo, koja se bavi europskim i prekomorskim iseljeništvom na valovima Starog kraja, posvećena Hrvatskoj nacionalnoj manjini u 12 europskih država, priče i vijesti iz života Hrvata u Bosni i Hercegovini, religijska emisija Živjeti put nade, koja većim dijelom prati Hrvatsku inozemnu pastvu, gost klase Hrvatske u kojoj ugošćemo poznate osobe iz javnog života, prvenstveno Hrvatskih zadnjeca u svijetu, dnevne vijesti informativna informativne emisije na stranim jezicima, tjedni pregledi aktualnih događaja na Hrvatskom skom, španjolskom i njemačkom jeziku te sportske kronike na stranim jezicima. Tu je i naša Dalmatinska kartolina s područja Splitsko-dalmatinske županije, a u sadržaje u vlasti proizvodnji imamo i emisije, izbor iz emisija gotove svih programa Hrvatskog radija, uključujući regionalne centre. S obzirom da smo u ovoj priči posvećenoj 100. obljetici Hrvatskog radija upravo na drugom radijskom programu, na kojem, kako rekao sam, provela i osobno mojih prvih radijskih osam godina. Davno je, davno bilo to. Voljela bih posebno zahvaliti kolegama iz sportskog programa. Na svim zajedničkim sportskim prijenosima. U, u suradnji koje smo ostvarili u želji da se taj naš glas što dalje čuje. A da se čuo, čuo se. Evo recimo... Nakon završetka one naše utakmice u finalu na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji 2018. kad su Francuzi osvojili onaj pehar, a naši momci cijeli svijet i da je emisija uživo s reakcijama slušatelja. Mislim da je bilo predviđeno sat vremena za to. Slušam ja, prošlo puno više od sata. Nazovim studio Kaže kolega, pa ovi tvoji se ne gase, ko je ludilo, nema kraja, mislići na slušatelje glasa Hrvatske koji su uvijek tu s nama u svemu. A da ne govorimo o porukama koje su zasule naše društvene mreže. A da ne govorimo o porukama i čestitkama u blagdanske dane Božića. Posjetite malo naš fejs, evo sad imate prigodu, koji je među društvenim mrežama kod nas još nekako glavno sastajalište. lište. S obzirom na široki raspon dobne populacije naših pratitelja. Toliko preljepih čestitki sa svih strana svijeta, svima nama u domovini i izvan nje. Na stotine tisuća pregleda, reakcija i interakcija o Toronto, Newarka, Pittsburgha, Chicago, Los Angelesa, Cochebambe, Buenos Airesa, Rosaria, Punta sa Santa Cruza, preko europskih gradova i zemalja do Južne Afrike, Australije i Novog Zelanda, da ne nabrajam, bude jako emotivno. Naprosto se izgube te tisuće kilometara koje nas fizički dijele. Obrišu se sve granice. Kao u vrijeme pandemije COVID-a, pola milijuna Hrvata u svijetu aktivno uz naš portal i društvene mreže. Sjećam se, tadašnje emisije Hrvatima izvan domovine imali smo javljanja naših ljudi u jednoj emisiji iz više od 30 zemalja svijeta. Još čuvam te snimke. Cijela je ta radijska priča dobila i neku novu dodatnu dimenziju i s osnivanjem samostalnog godila program za Hrvate izvan Hrvatske HRTA prije 8-9 godina, koji je uz radijski kao bazu i brend koji iz nje izrastao uz Prezi s portalom, pokrenuo je televizijski program, odnosno tjedna emisije aktualne tematike i dokumentarne serijale za Hrvate izvan Hrvatske, koji su se već etablirali u medijskom prostoru. Tako da koristimo ovu prigodu za preporuku, ako još niste, zavirite malo na stranicu glas Hrvatske HRTHR, -hr, na kojoj su svi naši audio i video sadržaj, blogovi, kolumne, aktualne informacije, zanimljivosti i vijesti na stranim jezicima. Nekako najbolje o tome našemu programu i iskustvu koji smo stekli... Govore ljudi koji su okosnica svega, čije priče prenosimo, a budu posebno dojmljive i zanimljive s obzirom na različitost kultura u zemljama primateljicama u kojima žive, te način na koji su se u te sredine integrirali. Među starijom populacijom iseljenika, iznimno je prisutna nostalgija za rodnim krajem, a među potomcima Hrvata mlađe generacije, četvrte pa negdje već i pete, koji nastjeđe njeguju kroz razna kulturno umjetnička društva, koja djeluju u sklopu hrvatskih zajednica svuda po svijetu, ta se nostalgija toliko ne osjeća. Osim kod onih, a imala sam prilike puno puta osam se uvjiriti, posebno pr prateći projekte hrvatske matice iseljenika koji okupljaju mlade iz svijeta u domovini kao recimo Eco Heritage Taskforce kad dođu i provedu 15-20 dana u Hrvatskoj ne mi se tamo otkud su došli to su drame na odlasku svi se zaljube u Hrvatsku jedna od priča koja me posebno fascinirala kroz susrete s našim iseljenicima je priča Petra Pesotića iz Sidneja prije dvije godine kaže naš kolega Damir Ljubičić koji se prije pet godina vratio u rodni Zagreb, grad iz Melburna Bogu hvala zaljubio se Damir tu doma i to je bio zadnji okidač za povratak dakle kaže Damir, jedan moj prijatelj iz Australije napravio je zanimljiv film o Hrvatima u Australiji temenjen i na osobnom iskustvu mogli bi ga ugostiti i dovede Damir Pitera koji je bio uspješan poduzetnik u Sidniju, a priča o njegovu filmu preslikava sudbine mnogih naših iseljenika prve i druge generacije u svijetu. Pitero je prije nekoliko godina umro otac, rodom iz Smokvice na Korčuli. I prema očevoj želji Piter je uredio da bude pokopan na rodnom otoku. To je zapravo bio prvi pravi Piterov susret s Hrvatskom. Njegov otac Kad je u prvoj polovici 20. stoljeća trbuhom za kruhom odlazio iz Hrvatske, ponio je sa sobom dvije staklenke u jednoj malo Jadranskoga mora u drugoj zemlje. I te su staklenke čuvane do danas. Čula sam puno puta da su naši ljudi kad bi odlazili u daleki svijet nekad znali ponijeti malo svoga mora ili zemlje sa sobom da imaju uzase jer ne znaju što ih čeka tamo kamo odlaze i hoće li se vratiti. Danas su neka druga vremena o tim i inim staklenkama i cijelu ovu priču o Piteru morat ću skratiti jer me upozoravaju da je moje vrijeme isteklo još par sekundi, ali završit ću s time da je doista e, najviše od svega važno čuvati tu našu baštinu i to naše nasljeđe. Probit ću par sekundi. Zahvalila bih na kraju svima koji su bili dijelom Glasa Hrvatske na bilo koji način kroz sve ove godine. A vama, poštovani slušatelji, evo, svako dobro... Sve najbolje i ostanite uz Hrvatski radio i sljedećih stotinu godina. Pozdravlja vas Tanja Rau, a dolazi vam Katarina, kolega, s temom susreti koji mijenjaju život.